Biblioteca Maya Martin Boala Autor Marin Sorescu Doctore, simt ceva mortal aici, în regiunea ființei mele. Mă dor toate organele. Ziua mă doare soarele, iar noaptea, luna și stelele. Mi s-a pus un junghi în orul de pe cer pe care până atunci nici nu-l observasem. Și mă trezesc în fiecare dimineață cu o senzație de iarnă. Degeaba am luat tot felul de medicamente. Am urât și am iubit. Am învățat să citesc și chiar am citit niște cărți. Am vorbit cu oamenii și m-am gândit. Am fost bun și am fost frumos. Toate acestea nu au avut niciun efect, doctore. Și-am cheltuit pe ele o groază de ani. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte într-o zi când m-am născut. Lectura Maya Martin